مطالم دی سر د با دی انسان نقوت لگا تشریف کی مخی دا خبر ذکر کرد چه انسان کی د اللہ رب بل د بحکمت مطابق دو قوتونو یو قوت ملکیو ها بل قوت بہیمیو دی قوتونو تقاضا دادا دا چه انسان نمکلف کرده شید خوص آغا تقاضا زکرکی چه ولی دل اولی چه کمننو احکامات پکار دی نیوه خبرشا سب دازی کرده چه دا انسان که دا دوا دن نبدا قوتونو چی دی نبدا که دن نبدا جنګ دیو لړډای دی صحیح ده که نه جنگ دی په دن د په انسان کی بدن کې څه دی جنگ د دې قوتونو په ماند کې فضا هم ملکی هغه هیڅ کمونو بر تر تر راکاږي انسان بره سګي بوزي او دا قوت بهیمیه چي دي ودای په خکته څه کوي راکاږي چې کلا قوت ملکی اغه غالب او ظاهر شي نو بهیمیت د انسان چې کومو هغه پړ شي او چې کلا بهیمیت د انسان خار شي او غالب شي بیا چې کوم ملکی قوت انسان نو وغه پرچ د انسان په دې قوتونو کې تضاحم نه او لړۍ ده او جنگ د یو بل سره انده بین القوتین تضاحما وتجازبا سمابین د دوه قوتونو کې یو بل سره تضاحم نه او تجازب را خلی فهازه تجزب الى العلو دا قوت ملکی چی دینو دا را خی انسان لرا علو تردتا او دا بل چکم دین و تلک الى الصفل و ازا برزت البحیمیتو چکل کارشی دا بحیمیت و غلبت آساروها او داغی اثار غالب شید او قمنت الملکیه ملکیه پڑ شید و کذالک الاکس خبره دا دنیا چې کمدا دا دار الاسباب دا دنیا دار الاسباب دا او بدی کی اسباب د خیرم شتا و اسباب د شرر اسباب د نفي مشتا و اسباب د نقصان قوم شتا کدی کیو که سم اسباب نبیای امتحان نو مگر یو که سم اسباب عمر امتحان نشی رات لري و دواله اسباب دی اسباب د خیرم دی و اسباب د شرو مني اسباب د نفي م اسباب د نقصان م دي دوهړه کیسه اسباب ش او بل خبره دادا چې دا انسان چې دله الله اختیار ور کړی وي خو ول اختیار باندې دې کوم اسباب استعمالې نشي دي استعمال دغه خبره الله تعالی چې په دنيایي کار کوي نو دا دنیا دار الاسباب دی او الله تعالی هم پاسباب کوي که کوم بندا کوم اسباب استعمالي نو الله ولدا غیره مسبب ور کوي هغه مسبب ور تاسان کوي دا څنګه کوي یار سړی اسباب د نقصان استعمالي او الله تعالی ولا फायदा ورکی یا اسباب د خیر استعمالي او الله تعالی ولا شر سي ورکی لکه کم کم اسباب استعمالي او مسبب ولا باسانه باندې سي ورکی که چرته کی الله تعالی ما انسان پر خوده نه دي اسباب استعمالولو ته بیا امتحان نو زکی جو برو کن نو او که اللہ تعالی چی سبب بنده یو استعماله ولی او مرتب که په پی بل مسببو نبیام اختیارو نو او چه کم کم سبب استعمالی آغا والا اللہ و تعالی ورکی امتحان دی او دبنده اختیار دی واللہ مجبوره کئی امنا اختیار تی پریخ دی كم أسباب ده استمالي قرآن بده شاهد الله تعالى فرمائي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن أعطى واتقى وصدق بالحسن فسن يسره لليسر تسديق فأما من آمنا إيمان اعطى تصديق ده أعمال أسباب دي إيمان اعطى ده أو تصديق بالحسنة في أعمال لي. نبدي مرتب شو فسانو يسف روحول يسرا فاسانه او فأما من بخلا و استغنى و كذبا بل بخل استغنى تقسيبو دمسو اسبابو وش دای كول نخب آسانه دو زختلاو خبر بانه دارنگ اللہ تعالیٰ فرمائی کلن نمیدو هاولائی و هاولائی من عطوائی ربک ها من عطوائی ربک و نمیدو سر متعلق دے کلن حریو حریو صحیح دیکھا نا کاریو دیکھا کافر دیکھا مسلمان دیکھا غا د خیر والله دي او که د ش وال دي که د نفی والدي که نقصستان والدي نوید دو من ات ع دی د لهمونږ مدد کو ورکو مونږ دله را د وړې دررم نه اللهله ورکه دا نو چې سوکم سبب استعمالی دا اوس یو خبره یو سړی ګه یادلو غواړي یاد ته که او کااتې کریمه یادومتهڅ کې یادیږي دا ستیاادت الله تعالی ورکړې څه څه کې وسه کې خرج کړي نو بس هغه آغ... یو سره دی او هغه د ټوله راز سارنه تر ما خامہ هغه چې ګمنونو د دنیا کار کړي نو هغه د بس دې ملاو شي نه دنیا به د څه کېږي ملاویږي د دوه دو کار ته دو چا ته پاره دنیا ته پاره نه ملاویږي بس شي دنیا چې وسړې فلس باب استعمالي د دین لپاره نسبته ملاو شی. د ورک را دا خزانه د الله و تعالی دی اسباب سو استعمالی نو اکا نتیجه پی اللہ سکی مرتب کئی اوی گی کنه نو مطلب دا دی چې بره یو قوت ملکی او بل با حیمیو نو که او سڑی د قوت ملکی دا مضبوطاولو او دا کولو دا غی دا صفایی دا غی صفا کوشش کئی وذل الله راغی طاقتسکی ورگی او یو سره د قوت بهیمی داغی په غټولو داغی په خرج کولو داغی په استعمالولو کې مهنت کی وذل باغس شي ملاوشي صحیح ده که نه هم ممن امانه چاوالو قوت ملکی والا هم ممن بخيله واستغنا چاوالو قوت بهیمی والا وانا للبارج جل شانه عنايه بکل نظامي الله او تعال مروبانی کې بهر نظام ووجن بهکې معس اللوول صداد دلهیول کي او د الله او تعالڅخ ده په ټولو ها غ باندې چې غواړی ادات اصلید د به یا کی د بنده پایین کا س آات بهیمیت انکود دفیه چې چر د د قسبړه حالات او صفات چې کوونه د بهیمیت او دورک سره لماینااس ه او سان کلي شي د تاغه چېديبي ونااسبي وينکه سبا آتن ملیت او ق قسبکل چې کممنه ې ملکییا نوید د فيه دله پهږې چې کوو مد سکلی شي ان دله دل وکي شي ی سره لهو معنااس وه كماما قال الله تعاله په اماما من او تووتتهقع او سر ما منبخیله وستغنا وکه ز بالخصسنا پهنو سرغول وقاله كل نودو اوله وه اولا من ر د اوله وه اولا د كل بیاندي او ر مطلب نویددو پورېدي وما کا او را محزوره د دلیل د نودو دی او نو دا ورکړه دربطی قابل دمنعي او منا کلی شي وي درې خبره شاعرب ذکر یو قوتي ملکی دی او بول قوتي بهيمي دی نو دا قوت ملکی به انسان ته هم وزنی سوزونو باندې درد ملاوي او زون سزون او لخوان او قوت بهمی چی دکنه ده تا هم بزون سزون لذت ملاویگی او زون سزون بانده درده او سالم او لذت ستاوی کم کارونا شده قوت ملکی ملائم او مناسبی او آغه کارونا چی نو قوت ملکی تا لذت ملاویگی او کوم کارونا چې مخالف په مزاج یې نه د قوت ملکی نشي خلاف او هر کارونه د انسان کې په باغیدا قوت ملکی درديږي سګيږي درديږي تک شان چې کوم کارونه د قوت بهیمیا موافق کیږي وا قوت بهیمیا لسر کوي انسان له خوانور کوي او چې کوم چې ګمدهنو مخالف د قوت بهمیه می نو هغه باندې دا قوت بهمیه ستې دړدیږي صحیح ده اوس که وسړې وې چې ګناہوںه چي دي دا مخالف د قوت ملکي دی نو قوت ملکیم مخالف دیګه او موافق دی قوتي با باهیمیا مونږ چې ګناه کوو نو مونږ ته تکلیف نه مېلاوي مونږ چې ګناه کوو نو مونږ درد دیګو نه یانه काही شي دی نیک عمل شي نو دا قوت بهیمیا ته درد رسي نفس سره سي درد مونږ ته خ덜 نه مېلاوي چې مونږ قلمون کو همون غدار من کېګو نه تا سبوی تا دین لذتون و دردون و میسال یو واورا آقا دا دی شیوینستان او پرس که دا آقا خپا ماتا شوی دا او آقا داکتر چې که کم دا سکی نشکی ای خپیت آلا سولا که نشی دوائی دا ولی نشکی دا انسان دی بلغه وی وی وی چی جنای دا ډاکټرانه په دې خپګي کی کار کې سټک ولا اخلاصي میخ په ټکوئ او دا انسان په دې باندې پویږي ولې در نشته که احساس نشتم درځته قدهه مخصوصه ویلې د نشیدو د وای د وجه چې کلغه مخدره غنشد وای څه شي خاط نشي و درد احساس شروع شې که شروع نشي ها راغ باندې بلا ډاکټر او خلکو تجربه ډاکټر چې غا خو باسي وره کستن که کنه الله یې ترمو من مسلمان او سات وره کسوې ستن وای و جوره کسوې ستن وای ډاکټر لې غې په کې مورانو و یو سو وبل سوې دا درد محسوسېږي په درد کاينه که محسوسی گی نه درد چیده خود استعمال ده واجه محسوسی گی که کلا نشید و ختم شي ای نشید سرسی ختم شي درد شروع شی که شروع نشی شروع شی دک کشان ده معاسی خلاف قارونا تا چیزی نو قوات ملکی تس رسی تد رسی خود در قوات یو انجکشن لگه دلیده دا قوت بهيمي مخدر ر د دې مخدر د وجنا سن شي کوله احساس نشي کوله چې کله دا مخدر ختم شي دا قوت بهيمي څه شي ختم شي مرګ سره ختم که نه چې دې ختم شي واغ دردونه بس شي سوروشي نو هغه زني ګونا د مار تک ته زنه د لړم تک ته زنه چې کمندنو د قبر را جختي دلي زنه غروزې دا اک غناون د چې موږ له سره خلاصې گی دا موږ له دنیا کې مرخلاصې شو همبې په وېدو نه او چې کله چې کمونه مخدر ختم شو هو سار تا کارې شوو اره تكونه هغه زهرو هغه ووره او هغه شټکانه هغه شو و ان لكل قوه لذه و المن فلذته ما يليمها لذت آغا ده چه کم نده سره مناسب ده والعلم و ادراک و ما یخالف او درد و م... ادراک ده هاگه ده چه مخالف ده دیوی و ما اشبه حال الانسان بحال من, است... من استعمال مخدرن او صنع مشابه ده حال الانسان ده هغه کس سره چه ده استعمال کروی د نشي و ای با بدن قبل که فلم یجد لفح ناری نو محسوسی ده وجدان ده ولم یا جیدنو نمحصوصی لفح ناری سوی دوورو دوور اغی گرمی نمحصوصی حتی ازا سعفه اثرو ہو تردی چه کمزوریشی اثر ده ده وراجای تبعیه او اپس شیاغ ستا چه اغی مخدر اغی اثر سشی کمزوریشی او اپس شیاغ ستا چه ورکی دا مزاجون وجدال علم اشد دا ما یکون وردی سخت درد سگی کی, محسوس کی دو مثال ذکر کئ دو مثال دا ګلاب ګل نه دی د کی درې خاصیتونه دی یو خاصیت بده کړي هغه ته کمون درې قوتونه دی یو قوت ارزي لري خور نه جوړ دی غواړه نه جوړ دی ګلاب ګل پیژنې خور نه پیدا دی بولو دې ته و باشي کړه پدا اوله گی لگا بده کې د درې قوتونه سړي شتا کورات د ګلاب دا وړه کا صحیح کا وړه کا ووچ کا وړه کا او په ثغبانې واچو په زخم باندې دا د سشيله کا پټای کلا کا پټای شي صحیح دا خو خاصیت یې ارزې خاصیت یې څراغې دا د ګلاب غوله دینا چوڑ کا اللہ نی او بووزی ارق گلاب با دیسی شی اوزی نا خاصیت سا دے. ما ای دی خاصیت سا دی ما ای دی دا دو گلاب و گل بوئی اوائی دی دو نا خول بوئی دا چه کم دنو قوات سا دی هوای دی دا قوات سا دی هوای دی دا کشان دی دا انسان دی انسان دي نو په دې کې چې کمونو قوتي ملکی دي وته څه دي ملکی دي قوتي بهيمي دي او یو بل ته تجاوب دي خبرونه پوښوي چې کمي او غالب کیږي نه غبلته نسكيږي په ټيګي ابل سكي او د هر یو قوت او تقاضا ده قوتي بهيمي ځان له غذا خوراک سكي غواړي او د زموږ زونو لپاره هڅه سكي غواړي قوت ملکی ځان له څو غوړی خوراق گواری او پرهېڅ کې غوړی راغی مناسب دل ورکول څه دی دی نو دا انسان کې چې کوم قوت ملکی دی د تقاضا دا دا خفلت تقاضا د خپل فطری تقاضا دی چې مال قوانين راکا چې پاغي باندې زمانه شونوماوی او زما غذاوی او داغی دوخلاف او دا چې کوم سيزونه غیله خنوي راغی په داس کوم ظاهره کوم کپر اس کا زبدی باندې چلی چلیدلما نمال بیا موافق سسا سزا پکاردہ سزا پکاردہ او کړه کی موافق او چلیدلما نمال بیا سزا پکاردې ثواب څه دی پکاردې دغه تکلیف څه ر تکلیف او به حال الورد یا مشابيه الحال انسان ګلاب سره علامه ذکرولہ طب ان فيه ثلاث قوا في ثلاثه قوى فديق دريق وثني قوه ارضيه اذا ظاهريك بقوخ د مغلوكي وطلاو د لاقولوكي وقوه تن مائيه تظهر عند العصر والشرب اذا ظاهريك بقوخ نتشولو اسكلوكي وقوه تن هوائيه تظهر عند الشمس او قوه كمدروسه دي ظاهيري دي شاغج كمدرنو دو بويوولو بو وقت خاركي کی. دکه شانتی په انسان کې حکومت او ذات قوتونه ني یو ملکيت ته او بل بهيميت ته ملکيت څه شي دي بهيميت ته او بهيميت ته چې ګوري انسان د عامو زن ارزی ور بشان دي ارزی دی کنه څه دي, دي ارزي لري او چې کله قوت د ملکيت ته وګوري دغه بر عالم نه دغه تقاضا ر تکلیف نه تقاضا چای څه تکلیف کې دي د بارا شدام مقلب دا څه دا قوت ملالکی غالب شی بچبان بهیمی باندې به دې باندې تاسو شسې غالب شی فطبین ان التکلیفه من مقفزات النوع او کار شو چې دا مکلف واله دا مطالبه د نوعی د انسان د مزاج د انسان یا الانسان یس الربه بلیسان استعداده او انسان چې کم دنو واړ دې خپل رب نه په جبل استعدادات باندې ان یوجب علیه چې لازم وکړي شې هغه شیونه چې مناسب دي قوت ملکیه ثم يصيب على ذلك چه دې کول په خپل اختيار دا وکي نو سوبو د ملوشي وان يحرم عليها الانغماق في البهيميه او حرام نکړې شو بند نکړې شو د باندې غنن وتل بچا کی په بهيميت کې ويعاقب على ذلك او کده د بهيميت ارتكاب په خپل اختيار وکو او کو نو دې دې دې موناصير سور کړې شي سزا ور شي والله